Spoiler, ni. vi förstör allt! Alltså, jag vet att jag sa att när vi recenserade Lego för någon vecka sedan att det var som en onödig film och att för i helvete gick jag och såg den här om vi skulle jag kunna se till exempel Glass istället. Mhm. Ja. Uh, <laughs> det är som. Jag försöker. Att alltså, göra mitt jobb. Men att. Mm. Men, de gör det så svårt. Ja. Att liksom, jag, jag tänker inte ens vänta. Tills vi ska riktigt komma in i det här. att God damn, M. Night Shyamalan. En pretentious dick. <laughs> Riktigt så fuck you! Super mm. fuck you och en super fucking movie. Satan. Ja. Said, what, what an asshole. Oj vittu. Om jag ska veta, jag skulle fan ha gått och sett Lego 2 igen. Mm. Fuck it. Kanske, kanske det här var ett tecken på att vi borde egentligen ha gått se på A Star is Born. Ja, Med Lady amen. Gaga. Ja, amen kan ju inte vara sämre. Men det var ju inte den enda filmen vi såg. För att jag är tydligen en backlog Nej. av filmen nu. Så ja, att, det var det ju. Min son. Ja. lite Battlefagget. Som var Ja, just så. Jo. Mm. Jag, att jag tycker ju ändå det är ironiskt att liksom den största fangruppen vi har snart är liksom våra kära medlemmar i gay-communityn. Vi uppskattar det här. Men det är helt liksom, jag Av någon anledning så liksom The gays fattar tycke för spoiler-varning och trigger-varning. Kanske för att de är intellektuella nog att förstå att skämt och självreflexivitet gällande sexualitet kanske är en socialpolitisk kommentar, snarare än en antagonism. Mm. Anyway, we appreciate you. Uh, det Som jag däremot mm. inte uppskattar särskilt mycket, Nikolaj. Ja. Alltså jag. jag vet inte, liksom, det, det känns som jag liksom en, en, en, en liten ödmjuk åka snok och nu står inför den här utmaningen att svälja en hel jävla tjur. Uh, liksom, jag vet inte, hur jag ska närma mig den här glas. Så kanske vi inte gör det. Kanske vi bara börjar med lite Battle Angel. Och kanske räcker det så. Jag vet inte. Okay. Jo, jag jag men tror att hör. om jag ens försöker. Så kommer de fucking glassat att kära sönder mig inifrån. För att, oh, Jesus fuck. Liksom, what an asshole of a movie. Vad tror du han tyckte om filmen? Jag tror nog att du egentligen tyckte att det var årets ja. film. Don't hold on to hope, kids. Jon Snow är död. Att det, så är det bara. Men, mm. ni kan ju berätta för mig hur jag borde gaska upp mig på Gmail.com. Mm. Man är ju ledsen när man får se filmer enda vecka. Jo, det kan man. Tårar i ögonen hela vägen. Ja. I do not like. Och... <laughs> Precis. Om, om ni som sagt vill skriva in era korta recensioner över de här tagna filmerna så kan ni ju göra det på vår Twitter-kanal. Att trigga varning 1. Mm. Och spoilervarning, spoilervarning finns på Facebook. Triggervarning. So there we go. Det var ja. det då. Ja, finnemang. Ja. Mm. Vi är klara med det. De, de, de, de, de, de. Ja, Nå, men. Mm. ska vi ska vi börja med med Alita Battle Angel då. Please. Mm. Ja. No. Nå, men är du bekant jag... med? Med japanimän Nikolaj. Med den här specifika. Uh, nej. Mm. Jag, jag är inte bekant med många serien Gunnum. Eller hur man uttalar det där. Genum. <laughs> jag vet inte alls du Gunnum. Du ska säga det som, som Links fiende. Omagerdis oh, oh Genum. Genum. <laughs> Ja. Ja, men, okay. så, så, ja, säkert så är det. Who cares? Ja, ja men liksom, ja, det här är ju nu då, för alla som inte vet, vad ser du på en anime? Vad är en anime? No, anime är liksom sådana där crazy tecknade serier som är crazy från Japan med mycket blod och, och liksom sådär passligt med konfunderade sexualiteter och liksom tvångstankar. Vad är tvångstankar? Ja. Det här programmet! <laughs> Varför skriker han? För att jag är så glad. Ja. Hög, hög på livet. Ja. Det, det är väl just det. Det här ja, alltså okontrollerade turet. Jo, så är det. Kukar! Uh, att den här um, den här filmen nu då. Alltså, okej, okay, jag inte in, Alltså, inte den... Mm. inte den värdelös film den har liksom sina stunder jag tror mm. största problemet med den här filmen är ju liksom den här takten och liksom den här ja. det här själva, det här narrativa flödet för det här är liksom en till det här är en perfekt, ett perfekt exempel på en sån film där man som sitter uh, som om man ska åka runt i typ en Rolls Royce eller någonting och som, ja, riktigt trevligt. så åker den här Rolls-Royce. Ah, <coughs> och sen så bara kastas man våldsamt in i liksom sidodörren. Och att ah fuck, vad har du lärt dig att köra? Liksom, att jag, Sorry, jag ska bara sätta i fyran. Uh, och det känns <laughs> som hela tiden. Att det, det är som är mm. våldsamt, den här filmen byter växlar och sådär. att. Och så att, what? what what? What's going on now? What? Vad? Håller vi just på att fara och spöra de här nu? Va? Vad vitt? du? liksom, va? vi fara och spelanka i skogen nu? Va? Va? ska vi vinna någon fucking roller derby nu? Va? Ja. Alltså. som. Ja men att skulle det här vara liksom ett ett data spel så skulle det här som liksom side quest the movie för att är som. Det är riktigt för att göra en till liksom så like, här. Uh, Legend of Zelda-parabel liksom att oh man, det här är en sån där film att nu är det stora ansiktet i skyn på väg att krascha ner i jorden när som helst. Mm. Men självklart ignorerar vi mainplotten för att liksom It's flower picking time! Då ja. är det dags att springa race runt ett träd. Lalala. la la la la. Ja, så ska du till att, att... Jag har bort alla, alla uh, fucking grävlingar från, från någon trädgård. Jo, om man är som smatt, Link! Link! Link! Link! Link! Link! Link! Link! <laughs> Vi tog, liksom... Stor fucking måne håller på att krascha in i jorden. Link! Link! Inte jaga grävlingar! Link! Link! link, link, link. Alltså liksom, men vad då? jo jag vill ha mera rukis. Yes, jag vill ha en Link! Att, det är samma sak och, liksom, med den här filmen. Men liksom lite mindre hysteri i rösten. Alita! Alita! Come on! Som Fuck! Liksom, What you doing, bitch? Att, som, come on! Att Nu är det ju inte på sätt och vis en, en fucking måne som kraschar in i jorden. Men det är som så här yeah. att ena stunden så står vi där och liksom sidecock på en bar och alla får liksom stryk och man, det är så mycket stryk om man som typ kastar sig själv in i öga på sina motståndare om man är som så sådär att jag är lite förvirrad och lite kåt som jag oftast är när jag säger på någonting japanskt jag hörs bara det är som att fuck uh, yeah men sen i nästa scen så är det som att nope hur skulle det vara om vi skulle här och hångla på den här bron och, och så som att... Mm. Samy, det är ju karaktärsbyggande och det är ju som... Pacing. Ja, ja, ja, ja, ja, mm, ja, ja, totally, ja, exakt, ja. Men um, den här main plotten mm. som jag var som ganska intu som alla andra och säkert som yes vad <kvart> får den? Ja. Men, oh. men den, den väntar där, bara kom hör Hur ska vi avancera potten Nu ska vi komma vidare här Hur skulle det vara med skriskor. I don't know Maybe mm. att, Men det är ju som okay. att liksom In before alltså, Alla japaner är ju crazy oh, No he didn't, yes they are Yes he did att, <laughs> men, Det är som att om jag så lever till tusen år så kommer jag aldrig att förstå Japan eller Japans samhälle. Och det här går dubbelt för deras historieberättande. Det bästa mm. som kommer från Japan. Och har kommer från Japan de senaste 20 åren deras skräckfilmer. Oh my god. Flickor som klättrar ut saker och äckliga. Right. Men att mm. Just när det, när det liksom kommer som så här japanska filmer. Det går som så mycket förlorat. I den här kulturella subtexten. Därför att vi förstår ja. inte liksom våra begränsade västerländska hjärnor. Vi kan inte. Det går inte. Och att mm. Om det är dessutom en anime som av någon anledning James Cameron och Robert Rodriguez tänkte, att ah, det skulle bli en bra film. Så det är som att, ja. Um, mm. Men. Uh, och sådär, och, och... Vad, vad ska man jämföra den här med? Alltså där. För, för att ge kanske nu, uh, åt mig, lyssnarna lite kontext att vad, vad är det här för en sorts uh, vad är det för en sorts story som du försöker föra fram? Men det är som Mechapor det är som liksom cyberpunk mm. erotik typ Ja alltså det de, de är ju för, drag av Blade Runner som jag tycker att de försöker uppnå förutom att allting är soligt och vackert det mest. Ja men alltså okej, okay, grejen med det här, liksom Blade Runner så yeah. hade en etablerad premiss att liksom yeah. så här var det och liksom det, det var väldigt klart att okej okay, så här kan du göra, så här kan du inte göra det här hände därför att mm. det här hände därför att Replicants, Replicants att liksom den här filmen är liksom att okej, okay, we get it, everything is cyberpunk right? Okej, okay? yeah. cool uh, okej, okay, we get it liksom den stod liksom start som svävar över så får vi den här dystopin och så får vi den här uh, diversiteten mellan liksom eliten där uppe och pöben där nära. Yes, it's, det har blivit etablerat tidigare i 108 miljoner grejer så vi behöver inte förklara någonting. Men sen är det då liksom den här den här allmänna liksom stämningen bara att, liksom att okej okay, så ni bor nu då i den här slummen här nära som liksom folk sågar ihjäl varandra mitt på gatorna och fördelar. Mm. Okej. Okay. Uh, och ni bor här nu då i den här lilla staden. Varför det? Förklaras aldrig. Har de ström där? Ja. Maten där? Varför mm. är ni där? We don't know. Okej. Okay. För i nåt liksom de här... Uh, Main med support går ut stan. Så att inte det är något som hindrar dem att gå ut ur stan. Där ut ur stan är så vackert och grönt och pristint. Och så att, uh, varför bor ni där? Jag skulle bo där. Mm. Varför bor ni liksom i liksom Mecca, New Mexico? Liksom, why? Yeah. Mm. Och att sen är det då liksom sådär fel att om du etablerar nu då. Någon sån där liksom cyberpunk-dystopi. Och liksom, det är en in, intressant premiss, I'm sure. Men att liksom, det ni, ni förklaras egentligen liksom, ingenting om den här kulturen. Och så bara, nu här. Ja. Ni vet, mm. robotar och shit, Ja, men vill, ni vill som inte säga någonting mer om det. Ja, ja vi tänkte att... No, no. No, men Det är väl just det där. Det ska vara fragmenterat berättande igen, så att säga. Att man ska få fylla i det tomrummen själv med, med egen fantasi. Men here's the thing, och det här är en sak som japaner älskar att göra. Nu har jag inte mm. sett, eller jag har sett delar av den här lita whatever the hell. Um, yeah. Men liksom det fanns ingen där som fångade mig och som är okej. Okay. Uh, så att kanske de annorlunda där men att japanare som är expert på det är att de, de gör nästan så här um, tillbärdan av sina huvudkaraktärer mm. och liksom here's the thing alita är inte särskilt intressant som alls faktiskt är inte det minsta intressant och att liksom. Och jag menar här har vi ju förstås min, min, min vanliga häst då. Varför yeah. har alla fucking karaktärer någonsin minnesförlust? <laughs> mm. Why? Det. Ja. Ja, för det, det, är ju den, det är ju den enklaste av, av vad ska vi säga Verk, det enklaste verktyget att ta till när man vill vill starta en sån här berättelse för att göra den här karaktären speciell Jo och jag menar, för det räcker ju inte med att du är fucking liksom basically en mech mm. och liksom att du kan liksom typ tog slåss med din fucking pansarkunst och liksom någonting Nej, ja. det räcker inte, it's not enough du måste vara extra mega special Gaijin. Så att, mm. men varför det då? And is it enough? <laughs> det här är, det här är en otroligt liksom lässig småfilm. Yeah. Sen så liksom att uppskatta jag nu Christoph Waltz som den här jävla doktor-kock. Dyson liksom, Ido. <laughs> doktor-kock. Mm. Uh -huh, liksom, ja, just. Doktor-kock. Liksom sure, men att han är ju en liksom så där <laughs> karaktär. <laughs> Att, ja, men på dagarna så har du den här mecha där du hjälper folk I don't know uh, och på nätterna så springer du runt med en stor hammare och jagar folk väldigt ja. japansk ja. jo jo för att du är ju en, vad, vad en hunter-warrior eller vad de kallades som jagar ja. äh, efterlysta brottslingar ja. way to multi -class, bitch Ja, precis. Ja, men det är ju liksom så där att... What are you? I'm a hunter-warrior. Ja, uh -huh. yeah, precis. Jo, du yeah. kan inte vara... Liksom, du är inte, är inte direkt att vara en hunter. Listen, doctor by day, hunter by night, then du är hunter-warrior. Ja, yeah, det yeah. är att I am a soldier medic. Ja. Yeah. So, yeah. mm. I am a dancer-acrobat. Ja, det är ju det. Att, World class hacker as well ja. as an Olympic. <laughs> sen, så, så, sen så finns det någon fucking bullshit de är hans fucking unga eller liksom någonting sådär. Och att den här kroppen ja. ska vara typ jord för henne. Men de ser ju inte likadana jo. ut. Hon verkar ju inte ha några personlighetsdrag ja. så jag förstår den här emotionella kopplingen där. Jag förstår att det är liksom någon sån här faders figur och grejer. Men för att vara helt ärlig, han gör ju inte så mycket efter filmens första 15 minuter. Han bara dyker upp ibland och säger, så får du inte gå ut dit. <laughs> och sen ja, så går hon dit i alla ja, fall nej, för att det är som fuck you. Och sen mm. i någon skäder kommer så som att, ja du gick i alla fall. Men far jag måste bygga den nya tisser och när du har de gamla. Och sen resten av filmen så han liksom dyker upp ibland och liksom, var försiktig du. Och som, thanks Dr. Light. Att... Ja. Ähm, vad va ska jag förvandla mig till idag? <laughs> mm. Så oh, Bra. Jättebra. Och sen Jennifer Connelly är där som Shiron. Och hon är, ja. nog, hon är nog en viktig kvinna. Hon har vill saker. Ingen vet riktigt vad. Vi tar hon ju som någon sån här riktigt genomgripande agenda. Men i något skärde framförallt där på slutet fick hon att något egentligen är hon ju nog snäll kanske argiskt uh. ja, ja, ja det var, en, det var, en, det var, det var en intressant ändring som hon, hon gick, gick igenom där i filmen utan att det i princip då beskrev varför uh, hon, hon skulle faktiskt ändra på sin syn på det hela plus man tänkte att på något sätt så inkopplad som hon då var i, i den här Vectors uh, hela hela liksom schem eller hela hans, vad ska säga, hans process hans processer med att då i princip liksom skapa krigare en och också riktigt vice karaktär och... by the way ja ja ja men man ska ju tänka att hon skulle i någon större insätt att ja men man kommer ju inte tillbaka till den där staden uppe i skyn äh, det är som att ingen får ju fara dit att hur skulle hon då leva med den där tanken att hon ska kunna fara tillbaks dit om det bara är då delar av människor som kan fara tillbaks men det är just det där att liksom att... det här är ju en sak som de älskar att göra i japansk berättelse man etablerar någonting man förklarar det aldrig ja. att jag, jag tänker nu på liksom den här Attack on titan till exempel. Så det är ju bara yeah. liksom. som man kan tänka att som att oj fan vad häftigt det och liksom att oj jag kan inte vänta tills jag får veta oss bak allting. Och som att det är bara shit. Det är liksom bara liksom att de bara så att de kommer ska komma fucking stora jätter och äta upp alla. Som, yes yes yes. What well, you want more? Nå, nu skulle det vara trevligt efter liksom en avsnitt nu aha, oh sorry, oh, oh god oh damn, didn't think you were that kind of person no. yeah. I don't know vad vi säga till om vi kommer på någonting här är den här Salem uppe i kyn, och Christopher Walls som bodde ligga där och liksom yeah, mm. Jennifer Connelly borde liksom där men de vet som inte hur det fungerar eller hur man kommer tillbaka what? really? Nej, nej, det, det är alltså... sant, det var så intressant liksom, på något sätt minnesförlust eller en ovilja att på något sätt beskriva någonting om den här situationen där uppe. Ja. Annat än det att Kristoff eh, Waltz karaktär och Jennifer Connellys karaktär och deras gemensamma dotter hade liksom blivit utvisade därifrån. Jag tyckte att det på något sätt antyddes att det var på grund av den här dotterns um, då, vi säga sjukdom som det hade blivit sure men det var ju liksom liksom det var en throwaway line. Ja Men det var jag som så löst att, att oh, I could be ja. anything really. Ja. Som what, whatever. Mm. mm. Uh, och liksom sen då, så hade ju liksom en dreamy pretty boy då. Som, ja men, det är ju liksom rollspelskaraktär rollspelskaraktär. Vad gör du på fritiden När jag kör motorcykel Och så äh, är jag en äh, Professionell äh, kälare Som med mina inbrottsverktyg äh, Stjäl Av stuff uh -huh. Ja mm. okay. äh, Och han var Så ju där För att liksom vad lite Har någonting att titta på och sen så blir de T.J. ära för att det är ju så det händer i såna här grejer. Så ja, ja, precis. Kära så in i helvete med T.J. Och mm. äm, så det, och det är ju särd. I något så får han mm. ju stryka och för att han gör ju saker som inte märker någonsin så i något så... så uh, skicka dem då Liksom uh, Dario Naharis för att döda honom så, so, you know. mm. och Jag um, ja, men alltså det är som alla ju aliens ja. de gör saker och det märker väl well sense för att du säger de gör det exakt i den ögonblicket de går, inte det är så svårt att förstå varför en karaktär bara mm. plötsligt börjar gå åt höger när du säger att de går åt höger men det är ju som det börjar bli som bullshit när liksom de bara börjar gå så höger helt randomly medan de just höll på att liksom I don't know läsa bibeln eller någonting för så de börjar de helt planlöst gå in i en vägg och slutar inte yeah. gå innan det blir ett hål i väggen. Så då kommer jag börja fundera att aha um, men ska det vara? Alltså, liksom mm. det är som, det är som det är inte att jag inte har frågor det är alltså frågorna som tar aldrig slut och de kommer aldrig att svara på en enda fråga. Liksom, ja. Jag förstår att man liksom liten måste kicka liksom jättemycket. så tar jättemånga namn. Men det känns som att liksom, de som är inte hon som bara Jag förstår att hon liksom börjar kicka liksom rårsä i ansiktet. För att han mm. var ju nog lite av en murderous mörderskant. Det och heter. han var ju det ja. Jo. Mm. Så han förtjänar väl att få lite liksom, stryk. Men annars tycker jag gå hon bara går in på ställen och liksom att Jaha, amen, vem, vem ska ha vem ska en ansiktet i så nu? Zata? Ja, precis. Mm. Han those guys I guess. Så, so, shit. Mm. Och sen sitter Edward Norton uppe liksom i himlen någonstans. och säger: "Men, Jag är ja, nog är, intresserad det av jättemot. dig men jag ska nog döda dig. Och fast ingen får döda dig men jag ska nog döda dig. Skada inte ja. henne nu men, men döda henne. Och, och så vad? What? Så, what, the, what the fuck? Alltså, mm. jag jag det, har, det, det, det finns som inte där det, vad ska jag säga det det blir på något sätt så tydligt det där att Eftersom den här huvudkaraktären då är, är liksom Speciell, den här huvudkaraktären Är så speciell så det, det blir så klart att den här huvudkaraktären är meningen Och den ska klara sig ändå till slutet av det här sure. Men att det, det går liksom till, till överdriv För att det tar också bort all spänning För att du vet redan i förväg att Okej, okay, men den kommer att få den här Jätte, jätte kraftfulla liksom Robotkroppen som kommer att egentligen automatiskt hela, all skada ja. som den får direkt och den kommer att få det här specifika svärdet som en annan karaktär har där tidigare för att det här svärdet är speciellt och de måste ju bara tillhöra just den här huvudkaraktären att det, det, det är som så det, det, det, är, liksom, det, det är så genomskinligt det där på ett, på ett dåligt sätt alltså Ja, men Alltså, mycket av det är ju liksom så här tropes. Det är liksom sådär att om du, har sett, jo, no, om du har sett några animes så är det som ah, okej, okay, I know this. Uh, men in, bring, ja, det som jag undrar liksom att varför fasta som GL-modell tarra för den här? För att som jag förstod var det ju han som liksom tog det till James Cameron. Uh, ja, så, så så sägs det väl, ja. Jo. Och liksom, varför fastnar James Cameron för det? Varför var Robert Rodriguez... Okej, okay, I guess for the money. Men liksom, <laughs> liksom why this one? Ja. Varför inte liksom ja, vilken men... som helst egentligen? Ja, men jag började fundera. Har det här någonting att göra med uh, det här Hollywoods evighetsprojekt att försöka få Akira uh, ja. gjort som en live-action-film? Ja, Alltså... Jag tycker att det har ju varit tal om det i säkert 20 år. Och, och det, det har ju som inte blivit av. Så jag undrar att är det då. Oh, det att, men, de ser att skulle man vilja? Ah, Men här, här är någonting. Ja, men varför, var, vad, vad, är ju, vad finns det för historia att berätta där? För en ny publik drar in en massa pengar. För det, det är ju det. Vad jag ser sen mer det här det där artistiska värdet mm -hmm. i den här filmen utan det handlar ju om det att du ska dra in pengar sure för, för, för liksom det, det här blev ju inte jag, jag tänker bara nu för att avslöja liksom en, en grej där spoiler liksom, ja spoiler, varning <versatile> haha uh, den, den här den här himmelsstaden ja som då, som då uh, syns så tydligt på på, på planscherna och i i så i, såhärna, i, i trailern och i, i övriga så material mm. vad ska jag säga promotion material för den här filmen ja det där liksom det, det är liksom hela tiden tycker jag i fokus när det är något som hänförs över staden ja. syns alltid den där så kallade zalem uh, den den vad ska jag säga, svävande staden där, där uppe i himlen uh, ja. och, och, och så går den här filmen nästan två och en halv timme. Mm. Och du kommer inte ens dit. Du får inte se någonting av det där. Jag kände för mig så blev det där alltså, att det, jag, liksom, jag berövades på någonting. Jag, jag kände att jag fick inte. Liksom, det var inte värt mina pengar. Mm, Eller ja, ursäkta, att... producentens pengar i det här fallet. Men... Jo, och det var strax över två timmar. Men, men liksom grejen att. Alla de här, nästan alla plottpoints i de här så är det som en ständig godå, liksom. Man väntar, yeah. och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar. Och de kan inte sluta fucking harp on om Salem. Eller liksom om det här yeah. fucking, liksom, Earth Martian War. Eller yeah. liksom om mm. pansarkunst eller whatever. Yeah. Man mm -hmm. så, ja, ja, men vitt och liksom, vad säger när av de här fitplottarna nu då? Så att Amber att de har någon fucking liksom futuristisk roller games där alla dör. Och, liksom, och det här är som så poppa liksom alla står där och där och sänka sig. Jag I menar what the fuck liksom det finns ju med koherens heresy the running man. Det, och det, mm. det, det, är liksom, det är just det där att ingen är som intresserad av att liksom försöka få och förstå att det som, det handlar bara om att liksom att titta så här är huvudkaraktären. Du gillar huvudkaraktären. Huvudkaraktären är nog häftig eller nice eller snygg eller whatever the fuck. Asså alltså, att yeah. What the fuck? Liksom, hon är liksom är riktigt sån där fucking shit karaktär som att alla liksom står där och liksom att vad sa du? Okej, nu vi ska välja dig. Ah oh, fuck, den protagonisten. God damn it. Okej. Mm. Men, okay. Men jag står väl här då. Oj, världens minsta flicka sparkar mig lite lätt i pannan. Åh. Oh, dead. Så. Ja men liksom how the actual fucking fuck skulle liksom den där liksom lilla liksom kunna ens rubba liksom Jack Earl Hayes karaktär. Så bara liksom mm. den fysist och då är liksom Ja ja men pansar konst att hon kan nog Fucking sparkasuna som, yeah, yeah, whatever. Whatever, you guys. <laughs> whatever, really. Like, good for you. Because physics mm. be damned, am I right? Hon, jag trodde jag har in... på det. hon trodde på det. Hon var den lilla cyborgen den lilla som kunde. Sure, sure. Men att liksom, just det där, att, liksom att så du har den här civilisationen. Alla är som så nöjd och bo i liksom, som shitty metropolis, vittu. Yeah. Som bara, why varför bor ni inte här ute där allting är pristint och grönt och liksom, det finns som liksom ingenting som hindrar er att lämna stan, why mm. liksom, det var, varför det ligger ett, det fucking ett, ett... Yeah, yeah. I en, ett, ett samhälle mm. där alla liksom verkar bara vara ute efter för att liksom få pengar eller like credits nu då spratar ja. mm. den allmän medtagna dystopi-currency nu då i alla fucking-filmer ja. mm. och liksom så, de sågar under varandra på gatorna Folk är som så fucking kota på täck att det är ju yeah. som större än gud liksom. Men här liksom, bara att stänkast bort från stans ligger nu Det här ligger ett rymdköp som ligger här i 100, 200 år. Yeah. Som att, ja, det är någon som bara luta, men inte har de luta allt eller gått i mer. Varför det? Mm. Varför det? Mm. ja här är liksom bara lite men jag går väl in ja då. Ja, men jag trycker på de här knapparna, de som verkar fungera, och som jag verkar förstå helt hur det fungerar. Jaha, du är som inte intresserad av varför så här fallet. Äh, jag fallet. Nej. Du tänkte som ingått tillbaka, så att det finns det mer information. Nej. Nej. Jaha, då du hittar den här random, liksom, så ut den här. och tänkte ja, att den där, den där, så väl liksom som den skulle passa mig. Ja, men. Hur skulle det vara jag valsar hem till Christoph Waltz och säger om han tycker jag ska sätta på den. Och det är som, nej, det tycker jag inte. Jaha, jag måste väl gå till den här liksom fucking assassin-baren och liksom att mucka gräl. Man som att. Mm. Det är liksom. Jag tror att det har som problem att säga den här logiska ordningen. Därför att det finns ingen. Det såg så lika bra. Liksom att, hur skulle det vara om vi skulle gå ut och gå lite utanför stan? Okej. Okay. Nästa sen. Nu har jag gjort en bar av kokonöt, kokosnötter. Vill någon ha? Ja, jag. jag. Okej. Okay. Men Nu ska jag börja gräva en grotta här. En grotta, ser du? Jag gör en grotta. Ta en sparen. Nu gräver vi. Gräv, gräv, gräv, gräv, gräv. Boring. Nu går vi och bo med som alltså, Same shit. Same shit. Mm. liksom så länge det blir en häftig fight mellan murarna, kanske de har en jättestor, superfett lemur som har liksom ja. lite fucking täck i sig, liksom de stora fucking som liksom batterier i ryggen, sådär och så de kan hoppa, och sparka riktigt i ansiktet och låta jättemycket, så då best movie ever am I right. Mm. Och och filmerna är så filmen som är full med sånt här. Jag så är ju så man bara. Ah, alltså jag är orkent, Jag är som, liksom, I give up. Och, liksom, varför ska jag sitta och försöka när liksom ingen annan give a fuck? Jag är som, åh nu hoppar jag lite runt igen. Oh, no, jag hoppas att ingen annan slår henne eller någonting. No, uh, uh. <laughs> <sighs> mm. Men Alltså, I, I'm overcome with not caring. Alltså, mm. det, det som, jaha. Det är som, som en lång serie av, jaha. Jaha, jaha, jaha. Jaha. Jaha. jaha, jaha. Mm. Oj, nej. Mm. Här dog den här killen som har varit med sedan och som vi just börjat empatisera med, Oh, no. Okej, okay. mm. men här är liksom fucking Dario and som inte kan lätt, lätt, lätt, sleeping dogs lie Nå, men i don't know, cut off his face then. Oh my <laughs> god, liksom, fuck, how triggering. But, so, <coughs> ingenting Ingenting make sense, så so ingenting betyder någonting. Eftersom ingenting betyder någonting så är det onödvändigt att investera. Eftersom man behöver investera så sitter man som bara där och sakta känner hur luftpås passerar in och ut. Och in och ut. Och sen you know, är det så här filmen slut. man kommer fram till att jag har inte lärt mig någonting. Jag har inte egentligen upplevt någonting. Men fan om det inte var en häftig scen där, där Alita hoppar runt den där 74 miljoner gången och sparkar någonting som är mycket större än hon själv. Och sa någonting mm. riktigt häftigt. Och som en sista grej. Den här filmen så liksom. Ja, det finns nog filmer som är ska lära fort utan någon anledning alls. Men den här filmen var ungefär yeah. som sådär att liksom att, nu har någon byggt mig och nu existerar jag. Hej, vad heter jag? Ah ja, okej. Okay. men, nu, ska jag, nu slog jag plötsligt huvudet av en assassin. Nå men, jag gillar, i, I den som sådär, mm. fem minuter. Det som att, ingen sådär, att liksom att, då gick man från att jag gillar apelsin, till att liksom att, ja, men, i guess, ja. Yeah. Spön är sista bossen här nu då. 10 som, mm. som, minuter här inne i filmen. Mm. Pacing you guys. <laughs> ja, liksom, inte kan man ju liksom skjuta hela satsen direkt. Som Jesus, save something in case there's gonna be children. Alltså, fuck. <laughs> Men seriously, liksom, mm. varför var den här filmen så bråttom? Den är ju som har yeah. den slöstade paisen någonsin. What the fuck? Mm. Liksom ska man, säger vi bara, hela filmen, där Alita går runt och liksom rör vid allting och liksom. Fader, what is this? <laughs> man, man kan ju yeah. som. Liksom, kolla lite, hur fungerar det här världen och som. Yeah. så Sådär långsamt bygga upp. Det behöver man som liksom kasta Crazy Killer Cyborg Ninjas på henne som första tio minuterna. Det känns som mm. att, liksom, why are you escalating? som like we just got mm. here. Låt oss nu få våra ord d'oeuvs innan ni liksom börjar liksom kasta Cyber ninja på oss. <laughs> oh god. Mm. No. Och då är jag liksom inte ens arg på den här filmen. Jag är bara liksom att, meh, it's är mer liksom så här Japanese anime crap. Ja, som det är, som är omgjort för en äh, västerländsk publik. Ja. ja så alltså, jag, jag, liksom, jag vet inte vad det som James Cameron tänkte när han bestämde sig för att göra det här, men att jag jag tror inte han riktigt förstod. Eller liksom brydde sig att förstå. För jag, jag började som fundera vad som är sänds i den här filmen eh, no, det är den här Alita som var någon jätteviktig person. inte som Jesus. Men hon var lite som Hitler. Och hennes, hennes hjärta så är liksom en batteri som kan livnära hela planeten. Och hennes skinn som liksom kan bota cancer. Och hennes ögon. Så den är en lins som, som gör att alla universum kan kommunicera med varandra. Och det inte ens nämnt hennes rumpa. Man är som att, oh gosh. Liksom en everyday girl like that. Imagine that. Mm. Man, uh, liksom. Om hon skulle bara ligga i ett hörn och sova hela filmen. Så skulle det ju stå en ringmänniska runt henne. Liksom, What a special girl. Och, hon är nog speciell. Hon är nog den Harry potter gasta Harry Potter. Jag någonsin har sett. Yeah. Önskar jag. I don't know. kunna uh, centralisera någon sorts plot kring henne. Och bara se saker hända. No. Mm. if only so, mm. Mm. if only ja, ja. men äh, ska vi nu gå från, från den här äh, äh, mechupplevelsen upplevelsen äh, till äh, den andra upplevelsen jag just, det är bra uttryck liksom. vad, vad, vad handlar den här sturen om en mech mech <laughs> Ja, hur skulle du definiera den här? Mäck, mäck. Tänk ja. <laughs> ni ja. en mäck. Oh, shut up, vittu. Shut up, <laughs> fuck det, det, up. Det är en, en, en mäck som kan. Ja, en mäck-kanniker. <laughs> fuck me. Liksom det bästa jag kan göra är liksom att göra ordvitsar. Ja. Det, liksom det dämpar smärtan. Mm. No, men, no, men ska vi då, istället för att försöka dämpa smärtan så ska vi då riva, riva plåster och öppna sår och ta och titta på filmen Glass oh god oh. Ja. Ja, det, här, det, här är ju, det här var ju filmen eh, vi alla hade väntat på även om oh. vi säkert inte hade vetat det här, ända sedan då år 2000 då filmen Unbreakable kom ut ja yeah. Så nu får man då säga fortsättningen på Unbreakable och Split. Där, där M. Night Shyamalan för ihop alla de här karaktärerna. Mm. Med Bruce Willis, uh, uh, vad ska vi säga, osårbara uh, everyday superhero uh, David Dunn. Uh, och vad blir det då? Samuel L. Jacksons uh, uh, Elijah Price eller Mr. Glass- som, som då antagonisten från Unbreakable och sedan James McAvoy som äh, huvudrollsinnehavaren i filmen Split från 2016. Jo. Ja, och alla de här som möts nu för, en, för ett ärevarv i 2018 eller 2019, mm. som ser det. Sommarna mm. väntar. Ja. Ja. Mm. Precis, ja, så den här filmen såg vi ju också. Ja, det gjorde vi mm. Ja, no. vi såg den, min san. Ja, alltså jag, jag försöker, liksom, min hjärna försöker som kräla ut genom vänstra örona. Det så, den vill inte alls. Alltså, I'm sorry dude, ja. then, liksom, if I'm staying, you're staying, so get on with it. Kanske om man gör det fort så kan man bara sluta. Ja, um, ja. Mm. Nå, det här var ju en stor rutten hästguk till film. Um, ja, Jag tyckte mest om när den slutade, När den alltså var helt slut. Och då, då var jag glad. Det var jättebra. Mm. Go, go credits. Jag gillar när James McAvoy fick credits som en massa karaktärer. Ja, Och, ja, precis. Alla 24 av dem väl. 24 hade. hade där. Men det, you know, jag har i teckning så att 24 med The men whatever. Uh, liksom uh, det som, om det finns någonting som räddar den här filmen. Någonting överhuvudtaget. Mm. Okej. Okay. Yeah. så är det förmodligen för mig James McAvoy för att liksom det kändes som en enda lång, riktigt bra improvisationsgrej för honom. Uh, Mm. Att jag, skulle kunna, jag skulle gärna bara sätta honom Liksom så här, Nästan sömlös Och mellan De här olika personheterna yeah. det var som att Well Man kan ju inte säga att han är en dålig skådespelare Precis mm. det, oh. det, Alltså det stämmer det, det, det stämmer För jag tyckte att det var ändå liksom De flesta av de där som han nu spelar upp så verkar ändå just trovärdiga Kanske man börjar i den här änden. Liksom, okej, okay, ja. Äta kanten och liksom bara spara sig till den kantiga inne. Att, um, alltså, okej, okay, fråga. Bruce Willis. Ja. Uh, alltså, har han alltid varit så här fucking lakonisk som, som skådespelare? Mm. Eller har han riktigt sådär att, hey, I'm just getting paid here. Alltså... För han verkar ju som sådär ungefär ungefär bara vaggar runt halvslutna mm. ögon. I något det är bara som typ bara James McAvoy krocka in i honom och då är som mm. Mm. Så... Mm. Mm. måste jag knuffa Precis. slut mm. slut. Alltså, med... mm. Det är som att Jesus Christ, liksom, ska han ha det som liksom lägre än att Jesus kan ju vara en sten. <laughs> ja, alltså jag, jag tycker ju sådär. Jag tänker på Hans. filmroller under så att säga under 80- och 90-talet. Så nä, alltså jag tycker jag tycker nog att han var mera levande, mera mm. visar vissa mera utåt så att säga, mera reaktioner. Att, att, att han var nog väldigt väldigt på något sätt dämpad i, i den här i den här filmen. Ja. Men är det, då, är det då så att säga tyngden av hans uh, erfarenhet som, som gör att han blir mer, vi säga, just dämpad? Uh, ja. <laughs> jag vet inte. Inga vet jag, Inga. Ne ja. Samuel L Jackson spelar Samuel L Jackson spelar Samuel L Jackson. Men men men ändå men ändå är det så äh, där också dämpad. Samuel Samuel L Jackson alltså om man så tänker på han... Samuel L Jackson. Vad är ju vanligt att jämföra Samuel L Jackson med. Samuel L Jackson har ju nog spelat dämpade Samuel L Jackson Jo jo han han han gick inte runt där liksom skräg nigga liksom. 70 gånger yeah, i sekunden, men liksom att, men det är ändå en ganska typisk Samuel L. Jackson, jag. Mm. Uh, Det beror ju på liksom helt liksom, hur fascinerad man är av karaktären under Mr. Glass, men yeah. att, jag är nu som sådär där well, sure, whatever. Mm. Um, mm. Sen så, och, och nu när vi är färdiga med de här, så har vi bara helt onödiga karaktärer kvar. Att liksom, mm. uh, vi har ju då liksom en speciell elogen i den här liksom, uh, vad heter hon? Anja någonting, som spelar den här tjejen som är väl Anja Taylor Joy. Ja, det fanns nog ingen Joy i hennes skådespelare. Uh, som spelar den här tjejen och som överlevde förra gången. James McAvoy. Crazy. Jo, i Split. Ja. Mm. ja. Uh, och jag tror att möjligen så har vi en väldigt stark uh, kandidat för 2019s mest onödiga roll. Att som, mm -hmm. what the fuck did you do in this movie? Why the fuck var du där? Vad satan mm. tillför du fucking handlingen? Jävla crazy cow. I liksom, yeah. den här filmen så plötsligt var hon där liksom. Ja, jag tycker att jag är nöjligt. så Shut up, fuck off some die in a fire Vitto <laughs> liksom, Varför är hon där? Jag förstår Och Kanske him. att hon kände att hon Kanske att hon att hon behövde konfrontera uh, James McAvoy's uh, Beast Eller best <laughs> Eller vad, vad man ska kalla den där karaktären uh, Eftersom Men också visa att uh, hon har Levt ett bättre liv Sen hon då uh, överlevde den där splitt. Mm. Jag mm. Så alltså, det kan jag, kommer jag att tänka på någon annan orsak. Och, och liksom, orsaken var för att kommer dit vid liksom, den specifika tiden. Och så är det bara för att det är plottkönningen. Sure. Finns det är vi... någon annan orsak för hon är där? Sure. Att liksom den här. Uh... Bruce Willis sa nu då. sa så jag såg att. Aha, nu vad fyller du för roll då? Uh, ja, uh, ja. Satt nu på en stol där och talade en mikrofon. Som Bruce Willis tydligen också har kvar. Efter att, <laughs> efter att han hittade sin lilla rock där i slutet. Fuck me. Um, mm. Liksom. Uh, som Samuel Jacksons mor. Hon spelar ju mm. en stor roll i den här filmen. Så till ja. att hon också var där. Stod runt. Delaceller. Mm. Som. <laughs> har åsikter om hur det internet fungerar. Oh. Ja. Och sen världens bästa. då skötare uh, På det här är. Uh, sjukhuset då, som bara för fasade, well, you guys are gonna get fucked up ja, ju, alltså, det var ju ja, ja, ja och plus att de, de porträtterades ju också som på många sätt inkompetenta mm. Så, men, men det tycker jag nog också att alltså, du har ju inte nu nämnt en av de mer centrala säga, karaktärerna här jag tror att det är helt medvetet som du har lämnat Även doktorell Staple utanför det här. Ja, nå. No. För det första. But, så, ja. mm. så är det ju liksom lite. Och det, det är roligt för jag vet att det här pikar är förmodligen mycket mer än mig av professionella kärl. Men mm. det är som så här att liksom att om man inte riktigt vet hur liksom hur en profession fungerar. Kan man inte fucking yeah. fråga någon? Ja. Yeah. <laughs> <Så> jag tycker liksom <laughs> att. Jag menar liksom jag, jag liksom. jag vet att M. Night Shyamalan med ding-dong. Är liksom en så pretentious shit. Att det gör ont. Som <laughs> mm. riktigt fuck you. Igen som super fuck you. Men liksom. Fråga någon då ja det liksom, ja, behöver inte ens vara liksom så här väldigt ingående så liksom, bara gått in och fråga äh, äh, vad gör en psykiater hela dagen Vi äh? liksom, behöver liksom börja där börja där och så kan någon mm. kanske säga Nå, att, äh, ja, vill du svara Nikolaj liksom, vad gör en vad gör en fucking psykolog eller psykiater hela dagen liksom Sätter de liksom folk som är på världens sämsta medicinska anstalt i svåra som så här kross, Förhör med varandra, dränkar dem i vatten, lyser på dem med lampor, gör de det på riktigt? Um, ja, no, no, nu vet jag ju inte hur det går på på andra arbetsplatser, men inte där jag jobbar. Ja, okej. Okay. No, well, shit. Men jag fick ju nog många nya idéer för hur jag ska stöda, stöda mina klienter. Jo. som liksom, Dränk dem och lys på dem. Liksom, <laughs> ja, keep it precis. simple. Keep it ja. uh, Jag Kanske bryta några ben i processen, det blir bra. Men det är just det där att liksom att okej, okay, jag förstår nu då att liksom att aga, oh liksom kan vi fråga någon där. Men liksom, du är inte ens så det fucking går till på någon jävla vårdanstalt. Då? För liksom att Fun fact, kids. Att liksom att när, när du har någon. Uh, när, du, när du liksom har en karaktär. Som har liksom. Uh, osteogenesis imperfekta. Så vad yeah. du gör. Är att du har dem att sitta i en liksom plåt rullstol. I ett helt kalt rum. Liksom typ hela natten. Hela dagen och hela natten igenom. Det är ju inte så att de behöver du vet. Ligga när och liksom. Så här kraftigt fördela liksom tyngden och vikten i kroppen så behöver de inte fucking bryts ihop. Mm. Ja, men så gör vi här, lol. Um, mm. var det som att, ja men, fan var du nätbickad och har du någon points för plotten? Då? Nå, ja, liksom en liten sak som kallas suspense of disbelief, motherfucker. Mm. <laughs> Exakt. Ja, liksom hur länge har Samuel Jacksons karaktär varit här? 19 år. Aha. Han skulle som ha varit död 50-11 miljoner gånger. Men han har så mm. bara suttit där och liksom snack. <laughs> snack. Mm. Ja, okej. Okay. Och liksom, och det här leder ju till en annan sak, att liksom. Alltså jag vet att, att M. Night är helt fucking, liksom. Jag är inte mig igen om är man är en sån här man-child som George Lucas. Och som inte liksom vet hur någonting fungerar och som bara och liksom sen så kommer det bara assistenter och liksom säger ja, nu, okay. låt oss hjälpa honom ah fuck han har när sig igen change new pants new pants for Lucas att kanske det är samma där eller om man är igen sådana där så pretentious fucking shithead att liksom han har inte en historia berätta. Jag kan inte fucking berätta en historia om någon som fucking går och tar en kaffekopp. Wow, det behöver en twist. behöver twist. Kaffet är egentligen helvetet och, och koppen. koppen är ett flygplan. Och liksom, Han finns egentligen inte. Han är liksom en, en, en liten rep som någon har lämnat efter sig på, på, på lekplatsen. Åh, mamma, varför kom du inte och gunga med mig? fucking asshole, mm. liksom fucking berätta en historia mm. först och sen add your crazy fucking shit ja. sen satansäpe ja, alltså, Säpe. alltså för, för det som den här filmen tycker jag liksom trailern uh, försökte understryka så var den här frågan att uh, är det så att de här huvudpersonerna då, Bruce Willis karaktär Samuel, Samuel L. Jacksons karaktär och uh, James McAvoys karaktär. Äh, att har de faktiskt några övernaturliga förmågor? Mm. Eller är det det att de har intalat sig själva? Mm. Att de har det här, alltså att de lider av någon form av äh, personlighetsstörning. Sure. Äh, och, och då tänkte jag ju att, ja, ah, men okej. Okay, det här kan ju vara en intressant liksom, tanke att gå in med mm. i, i den här filmen. Att okej, okay, att. Vad är det här, blir det liksom blir det, spelar man på det här tvivlet? att att är det faktiskt så här? Är det det man ska föra in för tittaren också? Men nej, för det börjar ju filmen med att visa just de här förmågorna som de sen säger att som filmen sen spenderar tid på att försöka få karaktärerna att tvivla på. Men då är det ju som publik så är det ju tagen utanför det här. Och jag vet ju inte att om det här är tänkt att det ska vara någon form av uh, dekonstruktion uh, av en, en sån här superhjältefilm. Men, det men just jag tycker det... det funkar ju inte. Det, det här, liksom, men, och vet du varför det, det inte funkar? Det funkar ju inte alls. Ja, men det funkar <laughs> inte. därför att liksom att M. Night har ant, antar antingen att han är så fucking smart och alla andra är så fucking dumma. Eller så är så fucking jävla korkad att han fattar inte att liksom alla hans stora twists. så är liksom så här att uh, ja, okej. Okay. För det var ju samma mm. sak med liksom The Happening och, uh, vad är liksom twisten här? Nåmen no, uh, ingen vet hur någon ser ut. Liksom what, who, yeah, men, who, det var ju inte det happening. Det var ju The visit. Ja, yeah, no, men whatever. Men liksom det här där liksom de här ungarna skulle fortsätta med sina morföräldrar. Yeah. Eftersom yes. de inte har sett ett fotografi av dem i hela sitt liv because you mm. know that's a thing så vet de inte att de farbor just två liksom mentalpatienter Jaha ja yeah. okej okay. yeah. liksom, Hans twist är så fucking dåliga och liksom samma sak och liksom de är liksom, den här the village nu då som att, so, oj vad finns den här ö, egentligen så bo vi en liten skogsdunge här mitt i ett samhälle. Oh my fuck. Jesus what Christ. Vad finns <laughs> den här nu då? Uh, Nå, no, vet du att i serietidningar så finns det någonting som heter för en, en sån här showdown. So, M. Night. Försöker du som förklara för oss att särrättidningar finns? Eller hur särrättidningar fungerar? Eller att det finns mm. särrättidningar? We know! We know! Alltså vi, vi, vi, vi, som vi, vi vet som 170 miljoner gånger om måste du ha varenda fucking karaktär och har på om det här hela tiden allt från Samuel L. Jackson till Sarah Paulson till fucking Charlene Woodard liksom, what the fuck att till och med den gamla chatningen börjar sitta oh, is this, is this what they mean with the showdown eller whatever yeah. of, mm. oh my god so, uh, fuck det, det finns som inte superlativ nog för att beskriva liksom hur fucking efterblivet alltså, om, om vi ska beskriva de här, de här sidokaraktärerna som då på alla sätt skulle vara kopplade till var och en av huvudkaraktärerna. Sure. Så det var ju underligt dämpade sen sista när alla de här huvudkaraktärerna då. Spoiler, varning. Otroligt! Att liksom för för ja. att, jag menar det ska lära alltså. Oj, hela liksom fucking filmen. Den hela ja. halva filmen så var det som att James McAvoy som liksom började ta av sig tröjan och liksom ja. komma i byxan. Jag tycker för övrigt att det här skulle vara en indikation av när det kommer bara ständigt en ström av nya vakter och eller polis. Som att ja här ligger det en massa utnockade liksom sönderslitna vakter eller shit. Yeah. Mm. Här står någon och beter sig väldigt aggressivt och antagonistiskt. Uh, no. Det jag tror jag gör nu är att jag står här och ännu bättre att gå närmare så att han har riktigt easy access. Och så, I don't know, ser vi vad som händer? <laughs> Lol. Ja. Det skulle man kunna göra. Här är en annan sak man skulle kunna göra. Man kanske skulle älska läsa situationen och försöka få kontroll i vet som varenda fucking en av er ska ska ha haft i sin grundträning. Yeah. Och att liksom Bruce Willis roll skulle i den här filmen kunna fyllas av en riktigt riktigt triggande fågelskrämman. För det är ju det han gör. Han bara liksom står där. Och Liksom ser ut som att, liksom att han kommer när som att fall i koma och de betalar honom lite pengar. Och liksom så fort James McAvoy är någon som kommer att och puffar runt och liksom släpa Bruce Willis hulet Hullet var dogs out. Ja, liksom. Ja, hulet Bruce Willis out. Och liksom bara liksom knuffar runt honom på varenda fucking sätt. Och ja. Ja. Så i, i något där så medan det här händer Nu då slutet av film så står ju alla de här följer liksom den här striden och så här. Men under liksom de här korta ögonblicken när till exempel Bruce Willis blir dränkt. Mm. Precis. Så under den tiden så antar jag att alla som att oh look a bird. Arr! Ja, jo, jo alltså för det är, som så, det är det där jag inte förstår plus att sen som sagt den bristen på reaktion från de här karaktärerna som Ojo. ändå ska vara liksom nära kopplade liksom, det är familjemedlemmar men det är jo, just... Bruce Willis son så att säga David Dunn son kommer ju sen dit och puffar lite runt på de här fake poliserna som då hade drängt hans, hans far ja. men sen, sen var det liksom slut, sen går han då bort och är ledsen och den som sagt att men, hej Hallå, vad om liksom att stämma de här som dränkte och de bara liksom hela den processen. Men fuck stämma då. Liksom att, ja okej, okay, nu, nu är det en polis som trycker ner min farsas huvud här i ja. vatten. Och som här. Uh, well I'm no expert men kanske det här inte så det ska gå till. med I don't know, jag ska boka dit och säga well stopp. Eller någonting. <laughs> Men det är liksom här, man, man tycker kanske att någon som M-Night som ändå nu gjort några filmer kanske borde mm. lärt sig någonting. Eller någon på teamet. Ja men alltså vad gör de andra karaktärerna med det? Det är ingen som säger det här. Det är någon som ja. alla gömda bakom Sarah Paulsons ben eller vadå. Ja. För, att det, för det här är ju någonting som moderna filmer gör ofta. liksom att Eftersom inte, de är liksom i kamera så finns de inte. Mm. Så det är bara liksom ja. de som är absolut som ser. Man har spått, how the fuck does that work? Om de står där och liksom ser och ivrigt kommenterar liksom det som skär. Inte det är ju heller som bara, ah kameran är inte på mig just nu. Syns inte! <laughs> Finns inte! Att <laughs> ja. som... Ja. <coughs> What? Du är, du är, ja. är osynlig om ingen tittar på dig. Har du inte vetat om det här. Ja, men, <laughs> Och, och, liksom, och sen så är det ju som att, liksom att oh God, Samuel L. Jackson spelar en smart karaktär. Igen. No, yeah. um, vad är hans mästa plan? Att vi sedd av så många som möjligt. Uh, vad är liksom nu då Sarah uh, Paulsens karaktärsplan plan? Då? No, för det räckte ju inte att hon var liksom en non-believing uh, crazy psykolog. Yeah. Det kändes som en sista stund så bestämmer sig att no not twisty enough ja. hon, hon, mm. hon är dessutom del av världens sämsta hemliga samhälle som kallas ja. för mini på på samhället. Vad gör det här hemliga ja. samhället? No, de sitter ofta tillsammans i restauranger <laughs> och mm. visar upp märket för på, ett, på det kanske andra mest uppenbara stället man kan ha ett på utan möjligen i ansikte. Så ja. vad gör de där då? No, I princip så väntar de på att Sarah Paulson ska tala för annars måste de betala en annan skådespelare än pengar. Uh, och berätta någonting om att någon finns i några städer. Och att kanske om alla är okej okay med det och alla var väldigt okej okay med det. Så får hon kolla lite vad som behöver göras. Hur mycket resurser har de här människorna? Är det här människan med superkrafter? Är det här människan bara tog ja. till att det finns folk med superkrafter? varför Vad för tatueringarna? Ja. Vad gör ni? Vad är ni för agenda? Varför finns ni? Är ni bara någonting som M-Night satt till för det kändes som en bra idé när han tar en öl en kväll? Why are ja. you here? Oh, Okej. Okay. Mm. Och Tillför någonting till filmen Not really. Um, varför är det nu då? Om det nu då är liksom en sån, sån otrolig viktig grej att liksom ingen får veta att de här personerna existerar. Om det nu är så viktig yeah. grej att vi ska försöka hitta en human lösning till uh, varför de här krafterna inte ska finnas. så vi ska försöka lura dem att det är faktiskt inte är någonting sånt som har skett. Yeah. Varför är det inte med vakter? Varför är det inte med resurser? Mm. Varför är i något du upp hundra? Satans kameror. Ja. Om du vill hålla det här lite du, hemligt. Du för varför liksom du upp med kameror? Du borde ta bort kameror. What are you doing? Mm. Men det är som att, ja men Sami, skulle inte det här make sense om man bara som satt till det här hemliga samhällsmen eftertanke i slutet av filmen? You're right. Maybe. Kanske det. Men de är det, mm. det, det är ingen. <laughs> what? Att. Jag, jag, jag vet liksom. Igen. Är det ingen som satan läser plotten? Är det ingen som går igenom manus som liksom. Hej. Uh, jag har en fråga. Yes. Alltså här. här liksom, I slutet står det att liksom, det är så hemligt samhälle. Om vi håller det här. He hemligt. Ja och förstår upp en massa kameror och liksom så här, you're fired alltså, ja. why, liksom, vill ni inte göra en film som make a sense mm. eller, Precis. eller liksom för, för jag så försöker, i vissa filmer så känns det som att okej, okay, kanske, kanske det fanns någon de mellanscener här i The Extended Cut som förklarar vissa saker eller suddar ut vissa frågeställningar eller liksom fyller ut vissa tomrum men här känns det som att All the liksom, det finns ingenting här som kan förklaras. Och sen, jag vet att det här är en typisk sådana film liksom, och ingen gör det här bättre än liksom, liksom att Titta, jag är en magiker. Jag kan äta den här tårtan men den är fortfarande kvar. Titta vad bra jag <laughs> Yay, success! Och springer mm. iväg naken i natten. Som att, ja men här har vi som en halv en nedreglad tårta. Liksom att It, you, you, you didn't accomplish anything It's just disgusting mm. Och det är riktigt en bra mm. analogi för den här filmen Och Fuck this shit liksom, vitt du vilken liksom, Satans inkohärent röra liksom, mm. hu, alltså, Vem satan kan Make sense av den här och liksom, oh god, spoiler yeah, I guess de har superpowers hela tiden Men det är ju som eftersom det är så svårt Att liksom kvantifiera Inte vet vi exakt hur stark Bruce Willis är Inte vet vi mm -hmm. exakt liksom, Hur James McAvoy Gör det han gör liksom Samuel L. Jackson Jag blev aldrig riktigt klar på Hans superpower heller Så det är som Den här otroligt Tröttsamma så är tidingsanalogin som alltid någon måste stå och mumla i käggen om. Hela fucking tiden. Jag vet inte om det ja. mycket sens. Eller, att, jag vet inte vad det är som mm. finns att ta med sig härifrån. Jag har bara försökt att liksom få så mycket syre till min hjärna genom hela filmen. Att vi, vi hade en liten incident därför att finkunna är ju som så inkompetenta de också. Ja, liksom, de borde ha tilldelat Shyamalan Award. I något skärde. Så att mm. de har ju liksom. Det finns en sal som är, jag kände här i För att det finns ingen fucking luftkonditionering där. Och att i ja. något skärde satt man där. Liksom, det var riktigt som svårt att andas. För salongen var som väldigt full. Och liksom, och, satt där. och det gjorde ju bara den här upplevelsen bättre. Det finns. Jag känner att det finns en liten risk. Att. Den här filmen egentligen var jättebra. Allting makes sense. Totalt liksom. Kanske den bästa filmen ever. I'm sure. Mm. Men, att, men att som sådär typ 25 minuter in. Så bara liksom fick jag syra brist i hjärnan. Och bara liksom som en coping metod. Så liksom skapade min hjärna. Liksom den här helt horribla filmen. Bara så. Att jag att Som hjärnan inte skulle ge upp totalt. Det är möjligt. Men det är liksom min teori. Mm. För det, det är ändå det är det. bättre än alternativet att liksom ännu 2019 så gör folk såna här filmer. Och du vad du var, Den här filmjäveln så har redan liksom tjänat över tio gånger så mycket som det gjorde och gör den. How ja. the fuck? Ja, så den, den räknas väl då att vara en, en success. I think. Ja. ja. ja. Alltså, in, in, jag förstår inte. Alltså, det, här, det, här, den, den här, det här är en film som i och med dess existens mm. så gör den de två filmerna som kom tidigare alltså Unbreakable och Split mm. den här filmen gör de här tidigare filmerna sämre i mina ögon och det är helt hemskt att säga det för Unbreakable var en film som jag uppskattade då den kom ut år 2000 jag tyckte om det jag tyckte om stämningen i det jag tyckte om musiken den värld som de skapade men, sure. men nu känns det som liksom att den har, den har liksom Det den känns att den är, den är liksom Förstörd Han har liksom våldfört sig på På den filmen i och med Den här Mm, så sure. Alltså, alltså... Jag, hade, jag hade förväntat mig lite mer empati där Men nej ja, Inte gjorde den här filmen, de tidigare filmerna Bättre om man säger så Nej Nej att Det, det är en sån här film som bara förstör. Och att liksom. Om det här var som meningen. Att var den här. trilogin Svansång eller någonting. Så att. Oh, oh boy. Wow. Att. Man måste ja, ja. nog vara ganska mental begränsad. Om man liksom tycker. Ja, men den här filmen. Det var nog en bra film där. Liksom herregud. <laughs> och liksom insiktsfull. Som att Jesus Christ. Liksom vilken. Vilken fan Liksom. <laughs> precis. Oh. Mm. Ja, men, det, det, som, ju mer jag tänker på desto mer kommer jag bara på vad som, var som dumt med den här filmen och vad som är mekar nonsens alls och som mm. bara liksom onödigt att, och det är sånt där att inte, inte vill jag liksom sitta och vara, liksom så här liksom mega negativ hela tiden men det är som att det finns ju som ingenting bra med den. Det är, liksom bara, ja, det är bara en äcklig film. Det fungerar inte som mm. skräckfilm. Det fungerar inte som drama. Det fungerar inte som... Ja, ja, alltså, fuck if I know. Jag, jag vet vad, vad som tanken här. Och liksom, allting, mm. allting känns som en sån här afterthought. Det känns som att här hade vi en färdig skript. Men sen bara i sista stund så bara kom M-Night och sa att okej, okay, det här ska vara en analogi för säretidningar. Och så finns det ett hemligt samhälle här, och, och, och, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och alla som att okej, okay, you're, you're the man with the checkbook, so let's do it. så <laughs> kom Jason Blum och liksom sa att make this movie, så so, där we go. Så. So, ja. Oh. Mm. Men att det känns ju inte som en film som görs av liksom en autör som bryr sig om sina verk. Och känner som att nu har jag egentligen chansen att avsluta det här på ett, på ett fint sätt. Yeah. Ja. Jag, liksom, jag tycker som att Bruce Willis prestation i den här filmen. Så liksom, det är exakt som jag känner mig. Som att, oh god. Mm. Liksom, försök att inte fucking säcka ihop. Att så... Mm. man sitter där och liksom kipar efter andra liksom så oh god it's over över ett is det över can I go home please please sweet Jesus mm. och att de här sista scenerna i den här filmen då, för att liksom säga någonting fint där för att sitta där och liksom som att ja det kom ut den och man liksom sitter där och säger att, oh god ska, kanske de ska förklara för att så viral men det fungerar Dessutom och sen, I kid you not, den längsta fucking fade-outen någonsin i liksom, filmografins historia. Jätte, jätteslo pärna. Och som sen en enveten en, en, en not som aldrig tas ut. Om mm. man så... The end, the end now, the end. Is it the ja. end? Nu, slut, gå hem, gå hem, slut, slut. Inte sitta uh -huh. här med, slut. Alltså, jag vet inte hur länge den här på. Det känns som den höll på i flera minuter. Till sist blev det svartma spått. Oh, thank God. <laughs> Får jag mm. gå nu? Oh, God. Ah. Uh. Ja. ja. Um. Ja, det var en ganska bra beskrivning. Och, och, och det var ju det att liksom den ju i princip med ett, stort, med ett stort avslöjande. Att nu blev alla de här... Eh, nu får hela världen veta om att, att det finns människor med övernaturliga förmågor. För att nu finns det videor på nätet där människor gör saker som verkar övernaturliga. Men det, det, ska ju inte liksom, det är ju inte så där det fungerar. Plus att det inte skulle liksom alla per automatik tror att oh, det där är någonting över naturligt. Jag ska ju bara sitta någon där att jag tror man kan se vajrarna när han springer över gräsmattan. Ja, men, skulle det liksom komma en mm. sån där video så för det första skulle den drunkna i alla liksom jävla Trump-nyheter och alla oh, andra sant? liksom cat-video och shit. För det andra skulle det som liksom komma ut skulle som Simpsons-dydigt och that would be the end of it. Ja. Mm. Men, ja. ja men, men igen liksom att true. det här är ju den här filmen förstår inte hur en psykiater fungerar, den förstår Nä. inte vårdanstalt fungerar, den Nä. förstår inte polisen fungerar Nä. den förstår inte hur någonting fungerar Nä. så jag menar om den av någon anledning faktiskt funderar ut hur viral det fungerar så ska jag vara väldigt väldigt förundrad så att, mm. nu no. I, I don't think that matters much actually no så ja whatever <sighs> Mm. Mm. Ja, no men inte vet jag. Det är ändå kanske. Ja, ja no men åtminstone så kan man väl säga att James McAvoy kan skådespela. Mm. Jag Om tror inte, alla men, intressanta men, karaktärer så var tyvärr inne i James McAvoy i den här filmen. Ja. Och, och han hade ju ljuset. Men jag måste sitta i mörkret ja precis här ja det, det är så sant. Ja. Men om alltså man skulle säga som så att man måste se den här filmen på nytt, man måste se Glass på nytt, så skulle man väl göra ungefär som vissa andra gjorde i, i Alita-filmen och slängde sig själva i den där köttkvarnen. Alltså om jag skulle måste så är den här filmen igen. Ja, jag tror faktiskt hellre jag skulle liksom krossa varenda ben jag har i kroppen. Jag fysiskt inte kan gå så Som såhär. Så, så och så skulle du bli en superhjälte. Ja. Min superkraft är att jag stannar hemma och inte ser en enda M i ett Shyamalan-film så länge jag lever. Vad tror du om det? Helt bra. Jag ska göra en film om att inte se M. Night Shyamalan-filmer. <laughs> jag, jag ska kalla den för ass. Är du att visst den är? Nå. <laughs> Sätter dig ner och så är ha en bild av ett stort asla. Och så står det. Don't go see an M. Night Shyamalan-movie. Enjoy this experience. Så det är bara en stor röv på skärmen i två timmar. Och du vad du var Jag är ganska säker på <laughs> att jag ska tjäna tillbaka pengarna. Som det kostar att göra den. Jag, jag tror det också mm. <laughs> Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler Varning Nu är det slut